Åtta somalier lurade in en svensk kvinna och våldtog henne brutalt på båten Vikinga Morella mellan Stockholm och Åbo i Finland. Några av dessa somalier, dock inte alla, hade lyckats tillskansa sig svenska pass. Både på Aftonbladet och Expressen skrev man att svenska män har våldtagit kvinna. Aftonbladets journalisten Rickard Ashberg skrev tillsammans med Victor Stenqvist en artikel om hur kvinnan blev lurad till den ödestigra hytten utan att nämna vilken etnicitet, hudfärg eller religion de hatande förövarna hade. Vi ringer Rickard Ashberg och frågar vad han har för ansvar när han inte upplyser allmänheten om sådana här faror. Nästan, det är nästan det uteslutande invandrare som går de här gängvåldtäkterna. Om kvinnor visste det så skulle de akta sig för sådana situationer. De kanske inte skulle följa med ner i hytten med en somalier. Jag vet inte om det är uteslutande men det är möjligt att det är en överrepresentation. Det kan det, ja. det, kan det vara men jag har inga siffror på det. Där. Hade det inte varit bra att när man då har ett konkret brott att man skriver att detta var invandrare från Somalia? Jag vet, menar du att ska man skriva om det är brott? Att, att, är, det, är det relevant att skriva att, att, ja, att är folk är från mottala eller om de är från där och ja. det att är är för mottala? Bort, ja, det skulle man, man kunna göra om det, om, det, om det skulle vara så att det, det alltid är... mot de pressetiska reglerna, man ska inte hetsa mot... Det är så är det enligt de här pressetiska ja. reglerna. Okay. Richard Ashberg är en förmögen man på grund av arbetet från sin farfar som var kommunistisk bankir och illegalt tvättade Stalins stulna guld i Sverige. –och därmed var medskyldig till historiens värsta folk- och massmord. Richard Ashberg försöker bagatellisera frågan om hans ansvar– –av undanhållande av viktig samhällsinformation– –och hänvisar till de luddiga pressetiska reglerna. Enligt honom är det hets att skriva somalier gruppvåldtar svensk kvinna– –när det just är vad det handlar om. Du har rätt att tycka vad du vill. Men kvinnor är ju inte medvetna om faran med detta och i och med att ni skriver på det här sättet så är de ju fortfarande inte medvetna. Nej, ja, jag tror inte att det är något problem. Det är, det är ett stort problem för denna kvinna. Ja, men den här kvinnan, hon är ju ett brottsoffer. Ja, så det är ett stort problem för henne. Vad är det ett problem Att hon inte visste att det är farligt att följa med en somalier i på hytten. Det stora problemet så henne är att hon har råkat ut för. Det är ju väldigt otäckt. Och, och ja. det hade kunnat, att det är en somalier just. Så det är inte, det är, inte, det är inte en ras som begår våldtäkt. Det är ju personer. Det här är klassisk kommunistisk och kulturmarxistisk retorik. När den gruppen man vill hylla, i detta fallet hatande somalier som begår brott, handlar det om individer. När det handlar om agendasvaga grupper- till exempel så kallade nazister, rasister och svenska vita män. Då kollektiviserar man och pekar ut hela gruppen som skyldig. Du får gärna tycka vad du vill och säga vad du vill. Ja. Jag, jag har sagt nu vad, vad, vad som... Vad... Ni kommer fortsätta att skriva att det är svenska som går de här våldtäkterna. Så. Du, om du vill veta då, om du vill ha någon press, då får du vända dig till ansvarig utgivare som är den som ytterst fattar beslut om... om... Vad som ska publiceras och inte och hur man ska agera. Okay. Det är inte enskilda ja. rapporter som antar... Om, om det händer en sån här våldtäkt i, i övermorgon igen och det är Somalia som gör det. Känner du något ansvar då? Nej men jag har inte ansvar för vad andra människor gör. Men du har ansvar för med vad med andra med människor med. har för information? Ja, alltså... Jag har... Nu har jag gett tillräckligt med tid. Jag, okay. hinner, jag sitter upptagen här. Granskningen Sverige ringer till den andra journalisten, Victor Stenkvist, och jämför hur viktigt varit att lyfta religiös bakgrund vid andra tillfällen. Eh, den här eh, våldtäkten på Amorella. Ja. Jag undrar varför du inte skriver ut att det är eh, muslimer med afrikanskt ursprung som begick den. För att det har absolut ingen relevans överhuvudtaget. Eh, I det här hijab så var det ju relevans vad det är för religion. ...som utsätts för brott. Varför är det inte relevant här? Hur vet du ens att de är muslimer för övrigt? De har sådana namn. De har sådana namn? Mm. Ja. Har du något ansvar för framtida gruppvaltäkter mot svenska kvinnor? Det är en seriös fråga. Du har inte tid med det här med. Jag... I fortsättningen låter det så här... Ja, hej, det här är Erik Johansson igen. Kan, kan du bara vänta lite och, och lyssna på vad jag vill fråga? Men jag har verkligen inte tid med. Men du, alltså, jag, jag har... bara, bara en minut. Bara en minut. Bara en minut. Ja, hej, det här är Erik igen. Jag vill bara ha en minut med någon på redaktionen där. Rickard Ashberg hänvisade ju till de pressetiska reglerna som dels pratar om att inte ta upp ovidkommande saker som till exempel etnicitet, kön eller nationalitet. Varför skriver man ut både kön och nationalitet men inte etnicitet? Finns det inte ett intresse för kvinnor och deras drabbade makar och familjer att få reda på vilka etniciteter som ligger i riskzonen för att begå gruppvåldtäkter? Vi ringer ställföreträdande ansvariga utgivaren på Aftonbladet, Lena Melin. Och enligt de pressetiska reglerna då så ska man ju inte ange etnisk ursprung, kön, nationalitet, politisk tillhörighet, religiös åskådning, sexuell regning. Om det inte är relevant för fallet. Då. Men då undrar jag så här, Aftonbladet publicerar ju systematiskt både kön och nationalitet på gärningsmännen. Svenska ja, men Det, strider, in, det strider, strider inte mot personens etiska regler. Det, det står ju att man inte ska ange det om det inte är relevant. Men det gör inte det. Tack för ditt samtal. Hej då. Vi ringer även till Expressen. –som uppenbarligen överösts med mejl från kvinnor och män– –som upprörts över inkonsekvensen i journalistiken. En pressad Thomas Mattsson går till och med ut på sin blogg– –och hänvisar till att han bara följer de så kallade pressetiska reglerna. När han till och med citerar de pressetiska reglerna– –att det inte är relevant med etniskt ursprung, kön nationalitet– för att försvara rubriken åtta svenska män gör han nästan sig själv till åtlöje. Vi ringer Expressens webbavdelning som försöker svara. Men det blir fel direkt. Den här våldtäkten är ju på Amorella. Den har vi bevakat och skrivit mycket om. Har ni skrivit att det var muslimska män som våldtog en svensk kvinna där? Vi brukar aldrig gå ut med nationalitet eller vad man har för bakgrund menar jag snarare. Vad man har för bakgrund eller om vad man, vad man eventuellt har någon religion eller så. Direkt kommer en freudiansk felsägning. Vi anger inte nationalitet. Eller jag menar etnisk bakgrund. Vi frågar även Expressen om deras ansvar för att de inte ger information som skulle kunna skydda kvinnor och deras familjer från riskbeteenden som leder till hemska trauman och psykiska besvär för hela släkter. Det inte vad mitt ansvar är att, att varna kvinnor för somaliska män. Nej, det ansvaret har inte vi. Så nästa gång, nästa gång. Som har ett Så nästa gång en, en kvinna händelsen. utsätts för en, en våldtäkt av nordafrikanska män, då, då känner du inget ansvar. Jag förstår inte vad är mitt ansvar Ja, Du hade kunnat varna svenska kvinnor för att utsätta sig för den. Det kommer inte komma någonstans i den här diskussionen här. Jag. jag kan bara berätta hur vi resonerar i rent publicistiskt. Ni, ni, ni tar inget ansvar okay. för de kvinnorna. Alltså. Hör du vad jag säger? Ja. Jag kan bara berätta hur vi resonerar när vi publicerar saker. Jag får tacka för att du ringde. Gränsning Sverige vill fråga chefredaktör Thomas Mattsson om hans syn på de pressetiska reglerna när han skrev att det var svenska män istället för hatande somaliska gruppvåldtäktsmän som det faktiskt handlade om. Att få tag i Expressens chefredaktör är ett helt omöjligt uppdrag för en vanlig medborgare. Vi försöker då istället få svar ifrån någon som ansvarar för de pressetiska frågorna på Expressen. Men det går inte heller. Vi blir hela tiden hänvisade till Thomas Mattsson som ju inte svarar på frågor. Jag, jag kan inte ta någon mer diskussion än, än jag får hänvisa till den här bloggen helt enkelt. Ja, men, vänta nu. Alltså... Det här måste ju finnas någon som kan svara på frågor. Är ni en seriös organisation eller vad, vad handlar det om? Är det hemligstämplat här? Man måste väl kunna prata pressetiska regler med, med någon på Expressen? Absolut, men som sagt, vad, jag kan inte annat än att hänvisa till, till vår ansvarig ja, men Han jag svarar inte den på frågor. Ja, koppla, koppla mig till honom då. Och jag, och jag svarar att jag hänvisar till det blogginlägget. Men han vill jag får inte prata med... Han jag, får inte jag får avsluta det här samtalet. Tack. Till slut får vi tala med Thomas Mattssons närmsta medarbetare, Lotta Kamne. Vi frågar varför de samma dag som de undanhöll Somaliernas etnicitet visade en stor bild på en rågblond, blåögd man som bara var misstänkt för att ha mördat sin familj i USA. Vad är det för allmän intresse? inte heller Lotta vill svara på frågor utan hänvisar vidare till Thomas Mattsson. Ni säger att ni har en granskande funktion i det här landet och ser inte själva öppna för att man ens ringer och ställer frågor? Jo men jag pratar med folk som ställer frågor hela dagarna men just dina frågor kan jag svara på eftersom det är han som har skrivit på sin egen blogg. Ja just det. Och det här går ju inte ihop, det hör ju vem som helst det här går inte ihop. Han anger ju kön och nationalitet. Ja, det, det kan man nog aldrig komma ifrån att vi i Sverige kommer ange orden kvinna eller man. Ja, men då bryter ni emot de pressetiska det. reglerna, min vän? Mm. Ja, men du får ta det med honom. Ja. Det, det tror jag de flesta <laughs> stora tidningar, det tror jag de flesta medier gör. Då i Sverige. Just det är det det ju cirkelbevis, du får jobb. ta det med honom, men du får inte ta honom. Det är alltså en återvändsgräns vid dig. Just nu är det eftersom du blev kopplad till mig. Okay. Men när kan jag, jag ringa inte... igen? Ja, direkt... När är, när är på plats? Vi får svaret att vi kan ringa tillbaka om en halvtimme. Här följer en uppvisning ur usel transparens som svensk media uppvisar gång efter gång. Jag namn är Johan. Jag söker Lotta Kramne. Och Hon är på mät nu. Uh, vad, vad gäller för någonting? Jo, uh, jag ringde förut angående det här med... Uh, Åbo och pressetik och jag ville prata då med Lotta och Thomas Mattsson. Och då sa hon att jag skulle ringa tillbaka om en halvtimme så det var lite konstigt att hon har gått på möte nu då. Okej, okay. ja nämen precis hon sitter på möten mellan 10 till elva. Okej, okay, så då kan jag ringa elva igen då? Absolut. Journalistyrket är den grupp i samhället som besitter lägst förtroende bland alla yrkesgrupper. Här har vi alltså en tidning som bedrar sina läsare som skyddar och hyllar kriminella invandrare och kolonisatörer och som inte drar sig för att komma undan granskning genom att ljuga svenska folket rakt upp i ansiktet. Till sitt försvar hänvisar de till de pressetiska reglerna som de uppenbart brutit mot. Dels när de beskyller gruppen svenska män för våldtäkt och dels när de hänger ut den vita misstänkta amerikanska mannen till slut kommer vi inte ens förbi växeln längre. Ja, men du kan alltså jag kan tyvärr inte koppla det någonstans, det går inte. Äh, well, well, well, vad säger du nu? Du kan inte koppla mig någonstans. Nej, jag kan inte eller jag kan koppla dig. Jag kan koppla det till redaktionen så Tack. om du vill prata med någon där. Gör det. Men det kommer inte hjälpa det. Vad då inte hjälpa Vad vad är mitt alternativ alltså? Många hävdar att kommunistiska Aftonbladet och kulturmarxistiska Expressen vill förinta det svenska folket genom att varje dag mobba, terrorisera och hata vita män och svenskar. Kanske finns det sådana motiv. Kanske består bara Expressen och Aftonbladet av små rädda människor som fruktar muslimers våld, svarta, judar och romers agendasättande makt samt det kommunistiska våldet. Kanske vill de bara ha det bra och tryckt bo kvar i sina flotta överklassvillor och umgås bland samhällets elit. Samtidigt som man kan mobba svaga vita män som inte kan försvara sig. En sak är i alla fall säker. Både Aftonbladet och Expressen är livrädda för att svara på granskning Sveriges frågor om varför de skyddar somaliska gruppvåldtäktsmän.